hoofstuk 231, Joosef sy geldkis en sy besorgdheid oor diefstal, goeie raad van die kynkie aan Josef. Maar Joosef het geen geldkas gehad, waarin hy die geld kon beren nie, daarom het sy is dadelijk aan sy dienaars opdracht gegeen, om dadelike geldkas in die stad te gaan koop, wat het ook al mag koos. En die dienaars het dadelijk gegaan, en bring na verloof van twee uur alreeds een baie mooi sederhoud kis, wat 10 pond silwer gekos het. Hierdie kas is dadelijk in Jozefse slaapkamer geplaas en die seens van Jozef het die baie en zwaar geld in die mooi sterk kas geplaas. Toe die geld op hierdie weisige geberg is, sê Josef. nou is ek, volgens wereldse maatstaffe, vir die eerste keer in my hele leven ryk, want soveel geld het ek nog nooit gesien en nog minder ooit in my besit gehad nie maar tot dis ver het ons huis nie van diewe en nog minder van rovers geweet nie. Van nou af aan sal ons amal nie genoeg oewe en tyd hee om hierdie geld te beskerm tegen diewe en rovers nie. Maar Jonathan sê, Broer, wees gerust daar oor, ek weet maar al te goed by wie diewe en rovers kom. Hulle kom alleenlik by gierige en seinige gierig aards, maar jy is dit nie, daarom kan jy ook rustig wees, want van jou ontvang elkien immers toch in elk geval drie keer soveel as wat hy van jou vraag. Daarom denk ek, dat jy wel met ’n groot aantal bedelaars te doen sal kry, maar met rovers en diewe beslis nie. Nou het Miriam ook na hulle toe gekom en aan Joosef gesê, Luister eers, liewe vader, jy weet toch hoe ons in die stad van ons vader David van die drie wijse oosterlinge, wat uit Persie kom, ook ‘n groot vrag goud gekry het, en sien, ons het nou geen greinkie so groot soos 'n sandkorrelkie meer daarvan oor nie, hoewel ons nooit daarvan beroof was nie. Ek denk dat het met ons hier ook so sal gaan, daar sal geen jaar verloop of ons sal, sonder diewe en rovers, niks meer daarvan in ons besit heen nie. Wees daarom maar heeltemal geris, want in een huis waar die meester woon, daar het goud geen plek nie. En diewe en rovers sal in die huis van die meester bepaal nie veel te doen kry en nie, hulle weet net so goed soos jy en ek. Dat dit nie is soos dit hoor om hulle te vergryp aan die skatte wat as te ware in die offerkis van Elohim is nie. Toen Miriam dit laag gesê het, kom die kankie nog daarby en sê, Joosef, getrouwe man, jy moet nie so angstig kyk na daar die kas waarin my broers die geld geplaas het nie want ek sal dan dink dat jy siek is as jy so angstig lyk. Kyk, ek wil nie dat jy siek moet wees nie. Jy sal echte nie lang glas van die hier geld he nie. Koop nou vinnig baie meel en ander lewensmiddel en ook kleding en verdeel wat oorblij. Dan sal die kas spoedig weer leeg wees. Die kinderlijke woorde het Joosef so gestel dat hy daarna baie opgeruimd geword het.